Zvláštní formát, napsal Luboš Zimňok. Bez velkého třesku a hodně nenápadně začala v úterý první část turnaje kandidátek. První část, protože po ruské invazi na Ukrajinu byla FIDE prakticky donucena změnit systém tohoto turnaje. To probereme na začátku dnešního článku. Na jeho konci pak probereme anglické slovo teaser. Do turnaje kandidátek se probojovaly kromě sester muzičukových z Ukrajiny i ruské hráčky Katerina Lagno, Alexandra Kosteniuk a Alexandra Gorjačkina. Kromě těchto pěti hráček hrají v turnaji ještě Humpy Koneru z Indie a čínské Tingži Lej Lei a Zhong Hráčky byly rozděleny do dvou skupin tak, aby se alespoň v první části letos nepotkali ukrajinské a ruské hráčky, i když o některých ruských hráčkách a hráčích je známo, že válku na Ukrajině odsuzují, jako například Kosteniuk. Vide tak sice na chvíli oddálila okamžik střetu ukrajinských a ruských hráček, ale jak bude postupovat v případě, že z jedné skupiny postoupí ukrajinská hráčka a z druhé ruská, to ví asi jen Dvorkovič. Možná počítá s tím, že válka skončí v prvním čtvrtletí roku 2023, protože v té době se mají utkat vítězky obou skupin. A skupině hrají Anna Muzičuk, Maria Muzičuk, Humpy Koneru a King J. B skupiny byly zařazeny zbývající hráčky, tedy Zonkaj Tan, Alexandra Kosteniuk, Alexandra Goriačkina a Katerina Lagno. V obou skupinách se hraje stejným systémem. Vyřazovací zápasy na čtyři partie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 Nejdříve se hraje čtvrtfinále, ano, opravdu čtvrt, protože obě skupiny se počítají jako jeden turnaj, pak semifinále a nakonec se utkají ve finálovém zápase na šest partií o právo vyzvat mistryni světa dvě nejlepší hráčky z obou skupin. A skupina se hraje v Monte Carlu a má za sebou už dvě kola jednotlivých zápasů, B skupina se bude hrát v uzbeckém městě Chiva 28. listopadu až 11. prosince 2022. Ve čtvrtfinále a skupiny byly nasazeny dvojice, Humpy Conneru, Anna Muzičuk a ting Lei, Maria Muzičuk. V prvním kole vyhrály hráčky hrající bílými figurami. Humpy Conneru rozbila Anu Muzičuk v miniaturce. Čená v devatenáctém tahu nevhodně ustoupila králem na pole F8. Na první pohled by se mohlo zdát být vše v pořádku, ale Bílá viděla, že střelec na D6 nemá pořádně kam ustoupit. Pět tahů na to byl konec partie. Také Maria Muzičuk v prvním kole prohrála. Číněnka Tingzijelej byla v první partii jasně lepší a když jí ještě Maria dost vydatně pomáhala, bylo jasné, jak partie dopadne. Středeční druhé partie obou zápasů byly o poznání nudnější. A na Muzičuk se z Humpy Koneru držela ve druhé partii celkem dobře. Hrála se ruská hra, ale v jedné chvíli se bílá nějak v pozici zamotala a černá stála o něco lépe. A mohla stát téměř na výhru, ale po 18 jezdec E7 už se hra zase srovnala. Také v partii Marie Muzičuk s King Lei se hrála ruská hra, ale tady to bylo naprosto vyrovnané od začátku až do konce. Po dvou partiích vede Humpy Konerus a No Muzičuk 1 na půl půl a stejně se zatím vyvíjí i zápas King Lei s Marie Muzičuk. Dnes by měl být na pořadu volný den. Oba zápasy budou pokračovat partiemi třetího kola v pátek od 15.00. Začátek turnaje kandidátek jsem zaspal. Doslova a dopísmene. Potom, co se mi v neděli podařil blunder s psaním sestavy, což stálo náš tým zápasové body, jsem začínal mít obavy, že začínám trpět nějakou formou demence. Naštěstí se brzy ukázalo, že se nemusím obávat. Pondělí večer mi tělesná teplota stoupla zhruba o 3 stupně, takže bylo jasné, že nedělní chyba byla před jiné nemoci, a však nikoli covidu, protože jsem kuřák, to berte prosím s nadsázkou. Téměř celé úterý jsem prospal, ale ve středu už jsem byl vlastně v pohodě a s horečkou jsem začal horečnatě kreslit. Výsledkem je už několik obrázkových pokračování příběhu o šachanistech. To však neznamená, že budu brzy hotov. Ale pro fanoušky obrázků dají se tak ty čmáranice nazvat, alespoň teaser, ze kterého se nedá předem vyčíst děj. Teaser rovná se navnaďovač a čte se teaser. Slovo je odvozeno od anglického tease, otravovat, a nikoli od anglického tea, čaj, tak se snad nenajde nikdo, kdo by to četl jako dvojslový otravný čaj, teaser. Doporučujeme navštívit i textovou verzi tohoto článku na webu šachy.cz, protože kromě možnosti přehrání zajímavých partií a podívání se na zajímavé obrázky obsahuje také pěknou šachovou úlohu.